Лікар проведжав колегу в білих халатах до виходу і помітив, що я стою посеред зали, здивовано дивлячись на все. Десь у свідомості блиснула думка, що я не виконав наказу, і за мить я вже йшов до свого ліжка. Коли сів на нього, то лікаря в залі вже не було. Я відчув, як Піт проступив на лобі, і маленька цілечка скочується по ньому до носа. Психологічне напруження набуло фізичної форми, і я почав тремтіти, ніби мені було нестерпно холодно. Болісні думки одна за одною, наче давали мені ляпасів, мене вжахнули мої висновки, я мало не вбив її. З відчуттям благодійника простягнув їй руку зі смертю. Однак почуття провини швидко еволюціонувало у звинувачення інших. Що це за ліки? які можуть таке зробити. Чому без них мені стало краще? А з ними Соломея мало не вмерла. З догади жахливим тягарем лягли мені на плечі та притисли так сильно, що я мусив лягти, аби не знепритомніти. Логічні пазли складалися в неприємну картинку, яка жахала. Найкращий фізичний стан у мене і у всіх Завжди був до моменту приймання синіх пігулок. Дія пігулок пригнічувала всі фізичні функції, перетворювала нас на овочі. Без сумніву це робилося неумисно. Але навіщо? Це не могло допомогти нам повернути втрачену пам'ять. Це означало, що була ще якась прихована мета в нашого лікаря. Єдиного, з ким ми пов'язували всі свої надії, кого слухались покірно, бо довіряли. На останній думці знову ніби пробило струмом. Можливо, річ не в довірі? Певно сині пігулки пригнічують волю. Будь-яке бажання спротиву. Саме тому ми жодного разу не сперечались з ним, навіть коли він змушував нас брати участь у цих принизливих та психологічно важких експериментах. Саме тому всі коряться йому негайно. Окрім мене. Обурення кипіло десь у грудях, і отот -от могло вибухнути, спричинивши, можливо, не найкращі наслідки. Я ледве опанував себе та дійшов висновку, що нікому не слід знати про всі мої відкриття. Лікар у жодному разі не має здогадатися. Необхідно протриматись принаймні до приходу слідчого. Цей простакуватий хлопець зараз став моєю останньою надією. Він був єдиним, кого я ще знав у цьому світі, окрім мешканців зали. Хлопець із шрамом мав знову відвідати нас завтра по обіді. Решту дня я спостерігав за знайденими та зробив невтішні висновки. З нас робили загальмованих покірних істот, які безсильно вештались з залою протягом дня, обмежуючи спілкування короткими фразами, і багатозначними поглядами свідомість кожного ніби була схована у кокон, який стримує всі потяги, вирівнює та відшліфовує всі емоції. Знайдені мислили, бажали, відчували, але в урізаному, ніби рафінованому форматі потрібно було вивільнити і їх також, розповісти йому все. Однак це було небезпечно. Вони могли видати себе, і тоді лікар, можливо, завадить нашій зустрічі зі слідчим. Ні, поки що я мав діяти сам. Візуально потрібно поводитись так само, як усі. Повільно ходити, дуже мало говорити. Це виявилось нелегко. Найважче було не звертати уваги на лікаря та санітарів не давати їм приводу ловити мій допитливий погляд. Саме він міг остаточно викрити мене. Увечері лікар знову провадив сеанс гіпнозу. У мене не було вибору, лише протистояти його впливу. Ризик був у тому, що я не знав, що саме раніше я говорив у цьому стані, тому цілком міг себе видати. Але рішення виявилося простим. На будь-яке запитання відповідати лише те, що справді думаю. Ймовірно, в гіпнозі я не міг брехати. Дійшла черга до мене, і от я вже на дивані з хвилюванням слухаю слова Ви відчуваєте важкість в усьому вашому тілі.